«Булати». Жак Антуан зареготав. Це йому здалося дотипом, а мені стало по-материнському шкода цих дорослих дітей, яких зараз пекли зовсім інші клопоти. На дворі клубочився так само непроглядний туман. Це якесь прокляття. Якщо ми затримаємось ще на день-два, все пропало. Ми муситимемо повернутися туди, Звідки два дні тому вийшли? Ми всі вибухнемо і порозриваємося на шматки. Ось, хоча б для чого потрібні ті безперспективні теревені, щоб не думати про туман. Ідолашні хлопці. Пат знову самозабутних років. Місіс Кетрін прокинулась і більше не могла заснути. Вона вистромила голову в двері і зовсім чітко побачила сусідній намет. Учора його ще не було видно. Кетрін опустилась навколішки і вирачкувала на двір. Сонце стояло низько над обрієм. До неї озвався Бенедикт, рожевий і теж видимий. Під ногами в нього бавилося біле-чорновухе цуценя. Кетрін глянула на намет і побачила собаки-нарти. Тоді закотила край рукава. Була перша година. Кетрін обійшла намет і вгледіла матроса, який проказав, «Будемо рушати». «Вночі треба користатися з нагоди». З полюса повіяв нічний стік. То були перші крижані зітхання Антарктиди, що будь-якої хвилини могли перерости в будь-що. Вони розмовляли не дуже голосно, але сніг під їхніми ногами прикро репів, і в наметах почали покашлювати. Виліз Тур, стрибаючи на одній милиці, а за ним Пітер Макміллан і Жак Антуан. Грати сигнал побудки мусієм? Обличчя в усіх були пом'яті і спухлі. Була тківну і француз почав гупати рукавицями по лунких наметах. У першому рипучим зі сну Басилем закричав брус. «Припиніть сипати снігом холера вам у печінки!» Йому відповів жіночий фальцет паста лоу. «Б'юсь об заклад, Мілтоне, що це не простий сніг. Пам'ятаєте боцмана Уайта? Він завжди нас отак будив. Приносив з палуби грудку снігу і вкидав нам за пазухи. Їсти ніхто не хотів. Поснідати вирішили на першому привалі, як з'явиться апетит. І коли всі вже були готові, Жак Антуан оголосив, «Коротка нарада для самих тільки джентльменів». То був дуже розумний наказ. І чоловіки заходились один по одному вилазити, лишивши в наметі кет саму а ще за півгодини поскладалися і рушили. Собакам Нансена додалось фантажу. Ще два нелегких намети. Тому на патові нарти переклали кілька спальних мішків. Але тварини були добре нагодовані і відпочили. Першим виступив Жак-Антуан. А Патлоу гукнув собакам «Уїд самоходи! Уїд чверть кінської сили! Уїд-уїд!» І була Згадав діда Старий завжди мав на похваті Власні слова Ескалатор метро він називав самоїдом Навчительчину пральну машину Казав самопер Клубний патефон Величав самограєм Радіоточку в Сільпо, Радіо запам'ятаєю А правлінський телефонний апарат Матюшником Бо в тодішнього районного начальства Був особливий лексикон Група розтяглася на сотні метрів, і сьогодні Жак Антуан уже не стримував лиш. Нічний стік дмухав майже в обличчя. Градусник показував мінус тридцять п'ять, очі в булата слізилися, і роз'їдена холодом та сіллю шкіра під очима неприємно пекла. В цьому місці бар'єр тявся майже прямолінійно а до другого складу було близько 20 миль. Люди самовіддано відпихались палицями,